Badatoz domatzaileak, leoiak, trapezistak, fakirrak, palazoak, elefanteak, gizona eta zirkuko beste ezenbait espezie astepare batez herria alaitzera. Egingo dituzte jauzi ikusgarriak botako dute aotik sua, jarriko dute bizitza jokoan herriaren entratenimentuaren truke. Esango dituzte sekula ez dakoak, ikusiko dugu inoizko gauzarik sines gaitzena eta azuk, senyora, zuzarelako, sarrera doan izango duzu. Baina jarri dute karpa? Entxeatu dute numeroa ondo, fin du dituzteak atxak, da momentua jendea sartzen azteko eta ara, ez da etorri. horri. Mesedez, horrela ezindu guzegi, esan die handik pasaden gizon jakintxu bizardun batek, zuen espektakulua berritu behar duzue, nola nahi duzu jendea etortzea, ez duzue ikusten telebistak zer eskaintzen duen gaur egun? Eta poltsikotik telebista txiki bat atera ta. esan die, begira, begira! Trapezista, fakirra, palazoa eta bala gizona harritu dira. Ibarratxe ikusi dute Star trekeko mozorroa jantzita, botofrikia garrantzitsua da. Ikusi dute basagoiti futbolera jolasten, bizpairu real bilduko ditu hartaldera. Ikusi dute Pachi Lopez besaide mendian puzle handi batekin jolasean, bekaina gora, bekaina bera, bekaina gora, bekaina bera. Ikusi dute madrazo edo zargauza egiten, batzuek barruan dara mate zirkua. Ez dira falta iztiluak, hori ere ikusi dute, droga sintetiko baten izena daukan alderdiari ez ziotelako parte hartzen utzi. Eta horrela ordu erdi baino gehiago, informatibo ia osoa. Hauekin gureak egindik, doan egiten ditek numero guztia, esan du balagizonak, eta etxipenez kainoitik atera da. Pena berberarekin trapezistak bere burua bota du sarera. Fakirra hasi da pikolin koltsoian lo egiten, palazoak egindu negar, domatzaileak burua atera du leoiaren haotik. Horrela daude, Goibel, bel, telebista erakutsi dien gizon jakintxu bizardunaz ahaztuta. Baina gizon jakintxu bizardunak ez ditu, beraiek ahaztu. Zer diozue, orain da zuen aukera, alderdi politiko bat antolatu behar duzue, numero demode honekin ahaztuta. Ez alduzue gladi zirkoan errege idena, izango da errege erroman ere. Antolatu dute partidua, aurkeztu dira hauteskundetara irabazi dute gehiengo absolutua bala gizona da barne saileko buru berria ezin bestela pailazoari utzi diote kultura eta lendakaria da trapezista ematen du zerbait berria datorrela politikan tenak daude esperoan gobernu berriak euskal herriko politika gintza entretenigarriago egingo duelakoan baina ez da ezer eta ezer gertatzen eta pasa dira urte, etorri da kanpaina berriro Eta balagizona asida esaten ertzain gehiago behar direla tar-tar-tar-tar-tar-tar. Pallazoak dio museo berriaren finantziazia eta tar tar tar tar tar tar tar tar Eta trapezistak dio ez dela gauza bera beraiek gobernatzea edo lehendakaritza lortzeko lehiabizian bizian biltzan zir du soleilekoek. Haiek Euskadi gobernatu nahi dutelako, kebeketik eta tar tar tar tar tar tar tar tar Gizon jakintxuak bere poltsikoko telebista amatatu du. Ara, uste baino okerrago gobukatu da zirkuko enabentura politikoa. Zarra egingo zaio, don simontrago bat hartu du eta alderdi politikoen kartelak izara dituela martxoko loak hartu du.